Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani wa syukurallahu ala tawfikihi wa amtinanih Asyhadu an la ilaha illamallahu wahdahu la sharika lah. Taughizman lishâni, wa ashadu an Muhammadan abduhu, wa rasuluh ad-dâ'il al-rûwanih, sallallahu alaihi wa alaihi wa as-sabîhi, wa man tabi'uhum bi'asân ilaiyum al-dîn. Amma baghd, ikhwani fi al-dîn, rahimani Jalla wa rahimakumullah. Alhamdulillah, masyukurullahi jalb wa Pada malam yang berbahagia ini kita kembali dengan izin Allah subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita pada fasal atau bab al-wala wal-bara fil Islam yaitu loyalitas dan berlepas diri di dalam syariatul Islam pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan membacakan keterangan penulis rahimahullahu taala Definisi daripada maksud daripada lualah dan juga al-barok bahasanya lualah Al adalah cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sahabah dan kepada kaum mukminun yang bertohid kepada Allah subhanahu wataala. Kemudian al-barok adalah Benci karena Allah membenci orang-orang yang menyelisihi Allah, menyelisihi Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi para Sahabat Sahabatnya dan menyelisihi orang-orang yang beriman yang komitmen di atas Syariat Allah Subhanahu Wa Taala dari para Muahidin yakni Alul Tohid. Nah, membenci mereka seperti orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin dan orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah atau penambahan-penambahan perubahan-perubahan pada agama Allah pada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam maka kita membenci mereka sesuai dengan tingkat penyelewengan mereka terhadap Allah dan Rasulnya terhadap para Sahabat-Sahabat Nabi kita Sallallahu alaihi wa'alihi Wasallam Dalil terkait dengan Prinsip al-walak wal-barak ini Terdapat di dalam Al-Quran Dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita Sallallahu alaihi wa'alihi wasallam Di dalam Al-Quran Sebagaimana yang telah kita bacakan Dari nukilan penulis rahimahullah yaitu dalam surah At-Taubah dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dh. Bahawa orang-orang beriman, lelaki ataupun perempuan, sebagian mereka adalah perwalian sebagian yang lainnya. Yakni mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta karena keimanan mereka Karena komitmen mereka di atas Islam Nah Sebaliknya Mereka pun membenci Karena Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu Membenci orang-orang yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala Setingkat penyelewengan Atau penyelisihan Orang tersebut Nah Demikian pula hadis Rasulullah SAW di mana beliau bersabda Alaihissalam, "Auzaku oral iman al-hubbu fil lah wal-buktu fil bahawa tali Islam yang paling kuat adalah tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa Taala hadis ini dihasankan al imam al-albani rahimahallahu ta'ala <coughs> demikian pula hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa dalam riwayat yang lain di dalam sunan Abi Daud kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam man ahabba lillah wa abu gadolillah wa a'talillah wa mana alillah faqad istakmalal iman barang siapa yang cinta karena Allah benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan keislamannya. Naam, maka benci karena Allah dan cinta karena Allah, demikian pula memberi dan menahan karena Allah, semua itu adalah merupakan kesempurnaan dari iman seseorang atau Islam seseorang. Nah, demikian para kalafikum. Kemudian juga beliau menukilkan hadis yang lain, yaitu diriwayatkan pulau oleh Imam Abu Daud. Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bersabda, Inna min ibadillahi launasan, mahum bi wala syuhada Yagbituhum al-ambiya' wa ashuhada' yom al-kiyamah bimakanatihim min Allah Taala. Kaulu ya Rasul Allah, tukbiruna manhum? Kaulahum kaum tahabu biruhillah ala qairi arhamim بينهم ولا اموال يتعاطونها يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لا لا نور وإنهم لا على نور Layak hafunna ida hafan nafs, walayhzanunna ida hazin nafs, wakar'ah hadhihil ayat. Alainna awliya Allah la khafun alehim, walahum yhzanun. Kata Nabi saw. Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah ada manusia-manusia yang mahum bi ambia. Mereka itu bukan nabi, bukan pula para syuhada tetapi yaghbituhum al-anbiya wa syuhada yaumal qiyamah tetapi para nabi dan para syuhada yang mati syahid di medan jihad mereka semua cemburu di hari kiamat kelak dengan manus, dengan hamba-hamba Allah tersebut bi makanatihim min Allah mereka cemburu karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala qalu para sahabat berkata Ya Rasulullah, tuhbir nama Ya Rasulullah, beritakan kepada kami siapakah mereka yang kau maksudkan itu? Kalaulah maka Rasulullah Sallallahu Sallam menjawab mereka itu adalah kaumun tahabu biruhi Allahi ala qairi arhamim beinahum walamwal yata'atounha. Mereka itu kaum yang saling mencintai karena Allah Taala karena roh Allah Subhanahu wa taala maksudnya karena agama Allah karena syariat Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mereka saling mencintai ala ghairi arham padahal mereka itu bukan hubungan nasab di antara mereka tidak ada hubungan nasab tidak pula ada hubungan harta yang mereka saling memberi tetapi mereka saling mencintai karena agama Allah Subhanahu wa taala. Fa wallah maka demi Allah sesungguhnya wajah-wajah mereka itu lanurun memancarkan cahaya wa innahum la'ala nur dan benar-benar mereka di atas cahaya yakni menunjukkan kedudukan yang tinggi dari mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga para nabi pun dan para syuhada cemburu dengan mereka. Kemudian Rasulullah menyebutkan sifat-sifat yang lain dari kaum tersebut selain mereka mencintai saling mencintai karena Allah. Walaupun tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan harta. Wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka Berada di atas cahaya Allah di atas cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Layakofu na ida kafan nas sifat yang lainnya mereka tidak takut. Tatkala manusia itu merasakan takut, mereka tidak takut. Tidak pula mereka bersedih tatkala manusia bersedih. Kemudian Rasulullah membacarkan firman Allah Taala di dalam surah Yunus. Pada ayat yang ke enam puluh dua, Alaihinnahu liya Allahilah khafun alehim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Taala, mereka tidak memiliki rasa takut, tidak pula rasa sedih. Ia ni mereka tidak takut dari apa yang mengancam, tidak pula bersedih dari apa yang luput dari mereka. Mereka selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala urusannya mereka kembalikan kepada Allah ta'ala naam disebutkan pula dalam penafsiran la khaufun alaihim lahum yahzanun tidak ada takut atas mereka tidak pula sedih yakni mereka tidak takut akan orang-orang yang mendahuluinya naam dari orang-orang yang saling mencintai karena Allah dari para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak khawatirkan Di alam kuburnya Ataupun di yawmul kiamat Mereka dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itu juga tidak sedih Yang tidak sedih dengan kepergian mereka Walaupun secara lahiriah mereka meninggal dunia Mendahului kita yang masih hidup Namun mereka sesungguhnya hidup dengan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia, yang sesungguhnya, dam nah, mereka berbahagia di alam kuburnya, dan mereka berbahagia dengan pelayan-pelayan yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam kuburnya. Maka tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Demikian Barakallafikum. Oleh karena itu. Berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wali-wali Allah yang telah meninggal lebih terdahulu dan khususnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah taala jangan kalian menyangka mereka itu amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wayastabsyiruna billadziina lam yalhaqu min khalfihim alla khaufu alaihim wala yahzanun Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan di dalam surah Al Imran, yaitu orang-orang yang telah meninggal dunia yang berjihad di jalan Allah Taala, jangan kalian menyangka mereka itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah mengalir rezeki Allah terhadap mereka. Farihin Nabi Ma'atahuumullahum infadlih, mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabshiruna billadziina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka itu memberi berita gembira kepada orang-orang yang masih hidup yang akan menyusul mereka. Yastabshiruna billadziina lam yalhaqu bihim min khalfihim, alla khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Agar kalian tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Karena mereka merasakan kebahagiaan yang sempurna, kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di alam kuburnya dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu Wataala, sehingga mereka memberi berita gembira kepada orang-orang yang masih hidup, yang akan menyusul mereka selama mereka itu istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu Wataala. Tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih Demikian Barakallahu Fikm Yang mestinya Oleh kaum muslimun Untuk menjadi keyakinan Bagi mereka semua Bahawa Kehidupan ini adalah Kehidupan yang Fana Kehidupan yang Hancur dan pasti akan berakhir Dan kehidupan ini Begitu singkat Barakallahu Fikm tetapi kehidupan yang di sana yang hakikiya adalah kehidupan yang panjang bahkan terus-menerus kekal abadi selama-lamanya. Sehingga seorang Muslim tidak sepantasnya mereka tertipu dan terpedaya dengan apa yang menjadi hiasan-hiasan dunia dari jabatan atau harta dan sebagainya. Akan tetapi hendaklah mereka bersungguh-sungguh untuk membenarkan Islam mereka. Untuk membenarkan keimanan mereka, pengamalan mereka terhadap Syariat Allah Subhanahu Wataala, yang dengan itu dia akan berbahagia ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian Ikhwanul Fidaiin Azza kumullah, salaf berkata penulis rahimahullah dan datang dari para salaf yakni pendahulu-pendahulu yang soleh dari para tokoh-tokoh Islam mereka berkata man ahabba fillah wa abgada fillah wa wala fillah wa'ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bithalik walang yajida walang yajida abdun ta'amal iman wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalik wa qad sarat amatu muakhatin nas 'ala amri dunya wa dhalika la 'ala ahlihi shay'an para Salafun salih mengatakan bahawa barang siapa yang mencintai karena Allah membenci karena Allah berloyalitas karena Allah memusuhi karena Allah. Fa inna ma tunalu wilayatullah bidzalik. Maka sesungguhnya yang demikian itulah yang akan meraih perwalian Allah Subhanahu wa taala. Walan 'abdun ta'mal iman. Seorang hamba seorang hamba Allah tidak akan merasakan manisnya iman. Walaupun dia banyak solatnya, banyak puasanya, banyak ibadahnya. Tapi dia tidak bisa merasakan iman sampai dia mewujudkan prinsip al walak wal-bara' tersebut. Sampai dia mewujudkan prinsip cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sarat ammatu muakhatin nas al-amri dunya. Kemudian kata para salaf bahwa sungguh umumnya persaudaraan manusia kebanyakan mereka bangun di atas perkara dunia. Saling mencintai karena dunia atau saling membenci karena dunia. Bukan karena agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang banyak terjadi pada manusia kata para salafun as-salih. Wala wadali kalau yu jadi ahlihi syi'a yang demikian itu tidaklah memberi manfaat terhadap pelakunya sedikit pun, melainkan ketika seseorang itu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa barakalawwim beliau tidaklah cemburu ketika dicelah kepribadian beliau. Tetapi beliau cemburu ketika yang dicela adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang dilanggar adalah agama Allah Subhanahu wa taala, maka beliau cemburu besar. Sehingga benar-benar kecemburuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata hanyalah karena akhirat, karena agama Allah, bukan karena perkara duniawiya. Naam yang ini beliau marah ketika agama Allah dilanggar, tetapi ketika yang dilanggar adalah kepribadian beliau, maka beliau bersabar alaihissallam. Nah, itulah prinsip alwalawal barokh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya bagi kaum Muslimun untuk membangun rasa cinta dan rasa bencinya di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata shaykh rahimahullah iharis ala hubbil mu'minin al-musta'inina billah walau nabazahum unnas bil alqabi al-munaffirah wabta'id an kulli man yad'u gairullah wa yunkir uluwallah ala arshihi fahuwa minal mubtadi'in Kemudian beliau menasihatkan kepada kita semua, yakni Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah ta'ala, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah kalian, ala hubbil mu'minin al-musta'inin ya billah, untuk mencintai kaum mukminin yang menolong agama Allah, subhanahu wa ta'ala, yang hanya beribadah kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, walaupun kebanyakan manusia mencelanya, atau menjauhinya atau memberinya gelar-gelar yang buruk maka cintailah mereka karena mereka adalah orang-orang yang beriman yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang mendakwakan agama Allah di atas tauhid di atas sunnah nabi-nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menjauhlah kalian dari segala orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari Sifat ketinggian Allah Di atas arusnya Orang-orang yang melakukan kesyirikan Atau penyelewengan di dalam Akidah, di dalam tauhid Dan Di dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Seperti mengingkari Sifat ulu, sifat ketinggian Dari Allah, bahawa Allah Meninggi di atas arusnya Istiwa ala, ala arusihi Nah, maka orang-orang yang mengingkari bencilah dan jauhilah dia, karena dia terjatuh ke dalam kesirikan atau kekufuran. Nah, demikian para kalafikom. Beliau juga menyebutkan dari kalangan al-mubtadi'in, iaitu pelaku-pelaku bid'ah yang menambah-nambah agama Allah Subhanahu Wa Taala yang beribadah dengan Sesuai, tidak sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah tetapi berdasarkan akal dan perasaan maka mereka ini disebut dengan ahlul bid'ah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang dan terus-menerus mengingatkan di dalam khutbah-khutbah beliau bahkan dalam khutbah-khutbah an-nikah selalu beliau mengingatkan ya kawahu muhdatsatil umur Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin Hati-hati kalian dari hal-hal yang diada-adakan yang ditambah-tambah yang perkara-perkara yang baru dalam syariatul Islam karena itu adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan di dalam api neraka Hadis ini sahih mutawatir di sisi para ulama ahli hadis Kecuali orang-orang yang ingin membuat penyusupan di dalam agama Allah, mereka mengatakan hadis ini laif, naam. Padahal ulama alul hadis menyatakan hadis ini mencapai kekuatannya tingkat mutawatir, naam yang disepakati kesohehannya barakahlofikum, iaitu yani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hati-hati kalian dari perkara yang diadakan di awal hadis beliau menyatakan alaikum bisunnati wasunnatil khulafair rasyidin al mahdiyin 'addu 'alaih binda nawajid atas kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku khulafaur rasyidin dalam riwayat yang lain seluruh sahabah, ma'ana 'alaihi wa ashhabi semua apa yang aku berpegang di atasnya dan sahabat-sahabatku berada di atasnya maka komitmenlah kalian di atasnya pula setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hati-hati dari perkara yang baru karena itu disebut dengan bid'ah sehingga bid'ah ini adalah lawannya sunnah syirik lawannya tauhid sunnah lawannya bid'ah Kemungkaran-kemungkaran lawannya ketaatan. Maka barakah Allah fikum? Dalam syariatul Islam, kebaikan bertingkat-tingkat. Kebaikan yang tertinggi adalah tauhid. Kemudian, setelah itu, birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua dan seterusnya. Dan, kejelekan juga bertingkat-tingkat. Yang tertingginya adalah syirkum billah, lawan daripada tawheed. Dan yang kedua adalah bid'ah, lawan daripada sunnah. Kemudian yang ketiga adalah dosa-dosa besar. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Di dalam kitab-kitab mereka, seperti al-imam ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam banyak kitab beliau, barakallahu fikum. Di antaranya kitab ighothatullahafan, juga dalam kitab i'lamul Muqain dan yang lainnya dari kitab-kitab al-Imam Ibnu Qayyim demikian pula kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah guru beliau rahimahumullahu taala jami'an menyebutkan hal ini tingkatan-tingkatan dosa dan tingkatan-tingkatan ketaatan sehingga dosa bertingkat-tingkat yang paling besarnya adalah syirkun billah yang kedua adalah dosa bid'ah yang ketiga adalah dosa-dosa besar dan seterusnya Maka tidak boleh seorang Muslim meremehkan perkara bid'ah, karena Nabi kita saw bersabda dalam hadis: Inna Allah hajab an kulli sahibi bid'atin hatta yada bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutupi pintu taubatnya pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah tersebut. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Sementara di dalam hadis beliau mengatakan bahwa pintu taubat itu selalu terbuka, tapi khusus dalam perkara bid'ah ini pintu taubat ditutup. Jawabannya para ulama menjelaskan karena orang-orang yang melakukan bid'ah tak satu pun dari mereka yang merasa bahwa itu dosa, tapi mereka berkeyakinan bahwa itu adalah pahala, itu adalah kurbah pendekatan diri kepada Allah. Sehingga tidak diharapkan taubatnya Orang-orang nah, yang Bertaubat adalah orang-orang yang merasa Kalau dia itu berdosa Seperti dosa-dosa besar Mencuri, berzina, merampok Dan lain sebagainya Pelakunya meyakini bahawa itu dosa Sehingga ada peluang di suatu saat Dia bertobat kepada Allah Subhanahu SWT Berbeda dengan orang-orang yang Melakukan bid'ah tadi dia sedang beribadah kepada Allah. Dia sedang yakin bahawa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mungkin dia bertobat. Itu makna hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait dengan hal tersebut, terkait dengan bid'ah-bidah yang telah kita sebutkan tadi. Di akhir surah Al-Kahfi Allah taala berfirman Kul auna biukum. Naam. Saya lupa ayatnya. Kul auna biukum bil akhsarina amala alladheena dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya Wahum hum yahsabuna annahum yuhsiluna sun'a. Kata Allah katakan wahai Muhammad. Auna biukum bil akhsarina amala. Tidakkah aku beritakan kepada engkau Orang yang paling merugi amalannya Tetapi anehnya mereka menyangka adalah Mereka orang yang paling baik dalam beramal Kita perhatikan Ini dalam suratul kahfi Ayat Al-Quran Ya Coba kita gunakan Pemahaman kita, logika kita Mungkinkah Yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini Adalah orang-orang yang mencuri atau yang berzina? Tidak mungkin Karena orang yang mencuri berzina paham kalau dia itu sedang berbuat dosa Maka jelas dan pasti Yang diinginkan oleh Allah di sini Adalah orang-orang yang Menyangka amalannya itu Adalah sebaik-baik amalan Dia nyangka bahawa dia sedang beribadah kepada Allah Namun kata Allah Albil akhsarina amala Merleka itu pada hakikatnya yang paling rugi amalannya Naam kemudian Allah sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Dolla sa'yuhum alladhina dolla sa'yuhum fil hayati dunya, wahum yahsabuna annahum yusinuna sunnah. Tersesat amalannya ini, namun dia menyangka mereka ini sebaik-baik orang yang beramal. Ini di dalam Al-Quran. Para salafun as-salih menjelaskan dalam menafsirkan ayat ini, bahawa tidak lain dan tidak bukan yang diinginkan oleh Allah ta'ala adalah orang-orang yang melakukan bid'ah bid'ah. Apakah bid'ah itu dalam kesyirikan yang menjadikan pelakunya syirik atau kekufuran yang menjadikan pelakunya kafir atau menjadikan pelakunya melakukan dosa yang lebih berat daripada dosa besar. Oleh karena itu di sini menunjukkan pada kita semua ma'asyarul muslimin pentingnya untuk kita belajar Mengenal Sunnah Rasulullah yang benar berdasarkan pemahaman para salafuna saleya para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Saya ingin memberikan contoh untuk mendekatkan pemahaman kita terkait dengan permasalahan apa yang saya sebutkan ini dan ini tentunya bukan dari saya pribadi ini dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi kita dan keterangan para ulama alus Sunnati wal Jama'ah. Asy'ikh -shaykh, syeikh kena guru kami. Al-Alamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala beliau salah satu pengajar sampai saat ini di Masjid Al Nabawi dan juga di di Jamiatul Islamiyah di Madinah Beliau <coughs> alhamdulillah ulama ahlul hadith di zaman kita yang masih hidup ya setelah Imam Al-Albani rahimahullah adalah Ashyah Abdul Musil Al Abbad. Naam beliau ayah dari Ashyah Abdul Razak Al Bader Al Abbad. Naam beliau menjelaskan di dalam salah satu kitab kecil beliau uh, interview dengan kaum Muslimun di Amerika sana. Beliau menukilkan salah satu dalam pembahasan beliau tersebut menukilkan hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi di dalam sunannya Iaitu kisah ya dua sahabah Hudzaifah Ibn Al-Yaman dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an yang berdiskusi dengan kaum muslimun yang berkumpul di masjid seperti ini mereka sedang berzikir berzikir membentuk halaqah ini hadis dalam sunan ad-darimi dan disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah maka dalam zikir tersebut mereka menggunakan biji-bijian kemudian bertasbih bergiliran ya subhanallah subhanallah subhanallah Kembali Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah la haula wa la quat Dan seterusnya Maka Sahabat Hudaib Ibn Yaman melihat Beliau heran Tetapi beliau tidak berani menegur langsung Dan beliau pergi mencari Sahabat yang lebih senior yaitu ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman Beliau memberitakan Ya Abu Abdurrahman Aku menyaksikan kaum muslimun berkumpul di satu masjid mereka melakukan demikian dan demikian. Kata Sahabat ibnu Masud, Mari kita beranjak ke sana dan melihat apa yang mereka lakukan. Ternyata apa yang diberitakan oleh Sahabat Hudhayfa benar. Masuklah Sahabat ibnu Masud dan menyatakan, Ayuhan Nas, Wa ma asroahala katakum. Perhatikan Abu Abd Rahman ini Sahabat yang paling mahir dan paham terhadap tafsir Al Quran. Ya. Beliau mengatakan, "Wahai manusia, wahai kaum muslimun, celaka kalian. Begitu cepat perubahan yang terjadi pada kalian." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh pembesar-pembesar sahabat <coughs> masih ada di tengah-tengah kalian. <coughs> Rasulullah, aniyatuhum lam tabla. Pakaiannya belum punah. Kasuhu lam tuksar. Gelas-gelas beliau belum pecah. Masih kalian pakai. Baru meninggal. Sungguh kalian ala millatin ahda ahda min millati Muhammadin s.a.w au muftati hubah perhatikan. Di awal beliau mengatakan begitu cepat kerusakan yang terjadi pada kalian. Kedua beliau mengatakan sungguh kalian berada di atas petunjuk yang lebih lurus dari petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah kalian telah terjatuh dalam pintu-pintu kesesatan dengan amalan kalian ini perhatikan sahabat Ibnu Mas'ud ya mufassir ahli tafsirnya di kalangan sahabat beliau mengatakan berzikir orang sedang berzikir subhanallah alhamdulillah allahu tapi dengan cara yang tidak disundahkan. Beliau mengatakan kalian telah merubah terjadi perubahan dan jatuh dalam pintu-pintu kesesatan. Mufta Tihubabidolalla dijawab oleh kaum Muslimun yang melakukan hal tersebut. Ya, Abubar mereka protes. Ya, Abubar Rahman. Wallahi, manuri lubi hada ilal khair. Demi Allah kami tidak inginkan dengan amalan ini. Ikhlas karena Allah hanya mengharapkan pahala bukan dunia. Dijawab oleh sahabat ibnu Masud. Wakam memuriin, Wakam memuriin il khair la yusi Berapa banyak orang yang menginginkan, niatnya ikhlas, ingin kebaikan, namun dia tidak dapatkan pahala sedikit pun. Kenapa? Walaupun dia ikhlas, tapi tidak mengikuti Sunnah Rasulullah. Alias dia jatuh dalam perkara bid'ah. Barakalawfiqum. Di sini dalil yang sangat jelas. Sekali lagi, di sini dalam Sunan Ad-Darimi disahihkan oleh Imam Al-Albani dan disahihkan oleh para ulama dan termasuk Asy-Syaikh Abdul Musin Al-Abad yang masih hidup di zaman kita sekarang dari kalangan para ahli hadis dan masih mengajar di Masjid Nabawi guru kami hafizahallahu taala naam beliau pun mensahihkan dan menukilkan hadis ini ketika menjelaskan interview beliau kepada kaum muslimin di Amerika sana naam sehingga barakallahu fikum ini menunjukkan kepada kita wajibnya untuk kita mengenal ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam agar kita tidak terjatuh di dalam perkara yang sebaliknya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. barakallahu fikum. Kita tutup dengan kefara majelis uh, yang benar semata-mata dari Allah dan yang keliru jika ada yang keliru maka itu semata-mata dari saya pribadi dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika syadu la ilaha illa anta ilai, dakwanan, warahmatullahi wabarakatuh